A következő egy óra A világmédia szalag címei az interneten Az őrült diktátor Putyincár atombombát dobott Ukrajnára The New York Times liberális amerikai napilap Életünk utolsó napjára ébredtünk. Perceken belül kitörhet az atomháború. Le Monde francia-centrista napilap Nukleáris bombatámadás Odessa ellen. Akár százezer áldozat is lehet. A világ bosszúért kiállt. Express a legnagyobb példányszámú ukrán napilap. tartó figyelmeztetés a nyugatnak. Korlátozott robbanó erejű, magreakciós fegyvert vetett be az orosz hadsereg Ukrajnában. Civil áldozatok is lehetnek. TASZ, orosz állami hírügynökség. Eszkalálódik az ukrán háború? Lehet, hogy mini atombomba volt? Mértékletességre szólítja fel Xi Jinping kínai elnök az orosz vezetést, a civil áldozatokat is követelő odesszai légi támadás után. Xinhua, a kínai kormány hivatalos sajtóügynöksége. A nyugati országok nem lőttek vissza, kormányaik egyelőre az ENSZ biztonsági tanácsának azonnali összehívását követelik. Oroszország a hirosímai atombombánál 15-ször kisebb ható erejű gravitációs bombát vetett be Ukrajnában. BBC, brit közszolgálati média. Soha nem volt még ilyen közel a világ vége. A nyugati nagyvárosok lakossága pánik szerűen menekül. Itt a nukleáris Armageddon. Dainik Baskar, hindi nyelven megjelenő indiai napilap, a világ negyedik legnagyobb példányszámú sajtóterméke. Osama Bin Laden álma talán még ma megvalósul. Az orosz elnök megkezdte a nyugat leradírozását a földgolyóról. Irán. Az iráni iszlám köztársaság hírügynökségének napilapja. Joe Biden oroszország politikájának totális kudarca. Putyin atombombát vetett be Ukrajnában. Trump alatt soha nem jutottunk volna idáig. Fox News, amerikai jobboldali konzervatív média. Rémálom Ukrajnában. Putyin atombombát dobott ártatlan civilekre, megismételve Hiroshima és Nagasaki borzalmát. Gyerekek, anyák és idősek haltak borzalmas kínhalált. Asahi Shimbun, Japán legtekintélyesebb napilapja. Túlélési tippek. A tíz legfontosabb dolog, amit nukleáris háború esetén az első órában tenned kell. buzzfeed.com, a legolvasottabb amerikai bulvároldal. Joe Biden a felelős, nem Vladimir Putin. A hidegháborút túléltük atomtámadás nélkül, de Amerika agresszív háborúja Ukrajnában most mégis világvégével fenyeget. Origo.hu jobboldali magyar hírportál.